și în cer și pe pământ, El tată, și Sfânt. La microfon este pilotul Valeriu, care aduce pentru iubitorii ascultători ai programului emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, lecțiunea numărul L, 219. Cuvântul lui Dumnezeu, asupra căruia ne vom opri astăzi, începe cu versetul 27 de la Luca, de la capitolul 12, pe care îl voi citi în curând, urmat de explicațiile care îl însoțesc și după aceea, tot cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, ne vom continua studiul cu versetele următoare, atât cât timpul ne va îngădui. Mai înainte de aceasta însă, doresc să vă citesc o ilustrare a lui Grigorie Gheorghe Comșa, care a fost pe la anii 1920 episcopul Aradului, despre felul cum privește responsabilitatea părinților în familia creștină. Într-o carte în care a publicat multe întâmplări și istorisiri, la pagina 240, subtitlul Omul fără Dumnezeu, prezintă următoarele. Un tablou al unui pictor tânăr era mult admirat la expoziția de tablouri a unui oraș. Tabloul acesta înfățișa un viscol care îndoia și rupea crângile arborilor. Ploaia cădea torențial. Nu lipsea din cadru nici fulgerele care străbăteau văzduhul. Sub un copac se vedeau tupilați doi băiețași înfricați de furtună. Acest tablou impresionant înfățișa măreți grozăvia unei tempestăți trecătoare. Îi lipsea însă ceva. Punctul liniștitor. Nota religioasă. Copiii refugiați sub copac nu erau înfățișați cu vreun gest al încrederii în Dumnezeu. Viața omenească cu viforele ei, cu multele ei cazuri și lovituri ale sorții, adesea se aseamănă acestui tablou. Nici aici nu vedem semnul de tărie sufletească, caracterul religios biruitor de adversități ale sorții. Nu-l vedem pentru că vedem numai pe omul care se crede tare, care tună și fulger în jurul lui, dar la Dumnezeu nu se gândește. Un asemenea tablou, Vedem când părinții nu împărtășesc copiilor educație religioasă, nu se roagă cu ei și nu le vorbesc de Dumnezeu. Cu 25 de minute aproximativ, înainte de producerea acestui program, am primit vizita unui om de afaceri din Chicago. Mi-a relatat o întâmplare foarte zguduitoare, o întâmplare care îmi dau seama acum, după ce am parcurs istoria aceasta, că are o relație foarte interesantă, Ba încă întregește și întărește foarte mult învățătura acestei prezentări. Fiind coreani de origine, îmi povestea cum o familie de oameni tineri, soț-soție și doi copii, au venit din Corea în Statele Unite și aici prima lor grijă a fost să-și trimită copiii în școală. Îmi povestea dumnealui că în Corea este foarte multă dorință de părinților să-și dea copiii la școli înalte, însă fiind suprapopulată, era foarte greu să intre copiii la o facultate. Îmi spunea că sunt aproape până la 200 de candidați pentru un singur loc. Desigur, oamenii aceștia, când au venit în Statele Unite, prima lor dorință a fost să-și dea copiii la facultate, deoarece aici sunt posibilități deosebite de cele din Corea. Ce-au făcut oamenii aceștia? Au plecat amândoi la servici și nu veneau decât noaptea la 11, aproape la 12, acasă. negrijându și copiii, aveau un băiat și o fată, Fata a intrat în relații cu un om de culoare deosebită, fapt care l-a tulburat foarte mult pe tatăl ei. Tatăl ei, în sfârșit, i-a dat două palme, fata s-a dus și l-a raportat la poliție și potrivit legilor țării, n-ai voie să-ți bați un copil care este la vârsta aceasta, aproximativ 20 de ani, a fost arestat, după aceea i s-a dat drumul, dar după ce i s-a dat drumul, tatăl a fost foarte tulburat de faptul că propriul lui copil a fost în stare să-l raporteze la poliție, a bătut-o a doua oară și a fost din nou arestat, iar când i s-a dat drumul a treia oară, a luat un pistol și a împușcat și pe fată și pe el și cu asta e spăvit-o cu viață. Vă rog să rețineți, omul care îmi povestea, era un corean, un om de afaceri, n-avea nimic de a face cu Dumnezeu și totuși mi-a spus așa, vina în această împrejurare era a părinților, mult mai mult decât a copilului și mi-storisea -mi dumnealui că datoria părinților era unul să meargă la servici celălalt să stea acasă și să se ocupe de creșterea copiilor. Încă o dată accentuezi, omul acesta era un om de afaceri, un om necredincios care nu avea nimic de -a face cu Dumnezeu și totuși a văzut și el acest aspect. Copiii au nevoie de educație. Cu cât mai mult copiii noștri, ai celor care ne numim credincioși, au nevoie să fie îndrumați în primilor pași pe calea lui Hristos. Am relatat și această întâmplare, care este atât de... În ton cu ceea pe care am citit-o, înădejdea dacă mulți dintre părinți care au încă la dispoziție timpul înainte și au posibilitatea, o vor asculta, vor învăța lecția și în loc să-și lase copiii de paragină să umble după lucrurile pământești, vor sta acasă, vor avea grijă de aceste valori eterne, valori inestimabile care sunt sufletele copiilor lor. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm, să învățăm această lecție și toți cei care avem responsabilitate de părinți să ne îngrijim de sufletele lor. Amin. Acestei clipei cereți totul, ei vă jertfiți și ei vă vreți, dar oare nu mai astăzi este? Voi je nu a ve. Vojvisci nu a ve. Fiți ascultători, ne aflăm în capitolul 18 de la Evanghelia după Luca, la versetul 27. Iisus a răspuns, ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Răspunsul acesta l-a dat Domnul Iisus unor oameni cărora el le vorbea în urma stării de vorbă cu tânărul băgat și le spunea că mai ușor intră o cămilă pe urechea acului decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Aceștia foarte mirați de cele spuse la au întrebat, cine poate fi atunci mântuit? Întrebare la care Domnul Iisus a răspuns, ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Un credincios spune așa, specialitatea Dumnezeului nostru este în a face imposibilul posibil. Nu eu mă fac neprihănit, nu eu mă fac liber de lucrurile pământești, nu eu sunt cel care pot iubi și nu eu sunt cel care pot face ceva bun, ci Dumnezeu, prin harul său, lucrează în mine, în măsura în care îi dau voie. Și când Dumnezeu își începe lucrarea, fie într-o inimă, fie în lumea pământească, fie în întreg universul, lucrarea aceasta este dusă la bun sfârșit. El nu se oprește la jumătatea drumului, pentru că el face tot ce vrea în cer și pe pământ. Dacă dragostea lui Dumnezeu nu mă căuta prin văile păcatului, unde m-am pomenit prin nașterea mea trupească, eu niciodată nu l-aș fi căuitat și nu l-aș fi iubit. În mântuirea mea, el a avut primul cuvânt și a făcut primul pas. Fie numele lui binecuvântat. Să privim deci la Dumnezeu, nu la puterea noastră sau a oamenilor. Când noi nu mai vedem nicio rezolvare, la Dumnezeu sunt mii de căi. Isus a răspuns: Ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Să doresc eu să fiu credincios să doresc să cunosc voia lui Dumnezeu, să doresc să fiu ascultător față de cuvântul său, să doresc să-L iubesc fierbinte și să doresc să iubesc apoi și pe oameni cu toată ființa mea. Dacă toate acestea le doresc, după ce El a pus această dorință în mine și primesc ca această dorință să se lășulească în mine, chiar dacă văd în mine forțe puternice care se împotrivesc și nu pot ajunge astfel la împlinirea lor, eu, prin aceasta, mă deschid Lui Dumnezeu și dau voie să facă El în mine toate cele de mai sus și altele asemănătoare, căci Lui îi sunt cu putință toate. Important este ca eu să primesc în inima mea dorința pe care o pune după lucrurile acestea. Să încerc apoi cu toată sinceritatea ființei mele și voi vedea minunea Lui Dumnezeu, căci Lui toate îi sunt cu putință. Mulțumesc cu recunoștință Dumnezeu și Tatăl meu din cer. Că tu ai început în mine lucrarea ta și sunt sigur că tu o duci la bun sfârșit prin Domnul Isus pentru că ție ți este cu putință totul. Când vezi că mă împotrivezi voie tale, dă-mă la o parte cu puterea ta și fă lucrarea așa cum știi tu. laudă pentru că vrednic ești acum și în vecii vecilor. Amen! La cele spuse de Domnul Isus, intervine unul din ucenicii lui, cine altul decât Petru, cu următoarele comentarii. Citim versetul. Atunci Petru a zis: "Iată că noi am lăsat totul și te-am urmat." În Evanghelia după Matei la capitolul 19 27, unde este prezentată aceeași istorie, este și adausul acesta: "Ce răsplată vom avea? Nu judecăm pe apostolul Petru, pentru că noi cunoaștem starea din care a rostit el aceste cuvinte. În tot cazul, el a vorbit ca un om al vechilor legământ, care nu cunoștea harul fără călăuzirea Duhului Sfânt, pentru că Duhul nu fusese încădat. Cu totul alta este situația în care ne aflăm noi, credincioșii de azi, ai Domnului Iisus, care trăim în epoca Harului, când Duhul Sfânt ne este dat și când ne aflăm într-o lumină nespus mai mare decât cei din timpul dinaintea zecimi. Cine urmează pe Domnul Iisus, numai de frica pedepsi sau de dragul răsplății, nu-L urmează cu adevărat. E un fel de târg. Dau ceva ca să primesc ceva. Când nu mai este interes la mijloc, se stinge și dragostea. Un frate deosebit l-am auzit vorbind la o mormântare în felul următor. Cine se pocăiește de frica iadului, în iad ajunge. Cine se pocăiește de dragul cerului, nu-l găsește. Cine se pocăiește de dragul Domnului Isus Hristos, acela scapă de iad, are cerul și îl are și pe Domnul Isus Hristos. Oricât de mari jertfe aș aduce pentru Domnul și lucrarea Lui, să n-am niciodată vreo pretenție, pentru că eu nu sunt altceva decât un rob netrebnic. Am făcut ce eram dator să fac. Adevărata lepădare de sine nu se gândește la câștig. Domnul Isus spunea, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, când mă cheamă adevărul, eu îl urmez pentru că este adevăr, chiar dacă drumul lui este drumul crucii. Acesta este idealul creștinului. Adevărul însă nu rămâne niciodată dator. Cine se predă Domnului cu adevărat, aceluia și Domnul îi se predă cu tot ce are el. În versetul următor, la versetul 29, Domnul Isus îi dă un răspuns lui Petru. Citim versetul. Și Isus le-a zis, Adevărat vă spun că nu este nimeni, care să-și fi lăsat casa, sau nevasta, sau frații, sau părinții, sau copiii pentru împărăția lui Dumnezeu. În versetul 30, pe care îl vom citi după ce facem câteva comentarii pe marginea versetului 29, vom afla ce spune Domnul Isus în legătură cu cei care și-au lăsat casa, nevasta, frații, părinții, copiii pentru părăția lui Dumnezeu. Haideți acum să comentăm puțin, să medităm puțin asupra versetului 29. Pe Domnul Iisus l-a interesat un singur lucru și a vorbit despre un singur lucru cât a fost pe pământ, și anume, împărăția lui Dumnezeu. De la naștere și până la cruce și dincolo de cruce, El, Marele răscumpărător, a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu. După cum s-a mai spus și în alte meditații, împărăția lui Dumnezeu înseamnă locul unde stăpânește Dumnezeu. Pentru ca omul și pământul să fie din nou sub stăpânirea sub împărăția lui Dumnezeu, a trebuit să vină Domnul Isus și să-și dea viața ca preț de răscumpărare. Acolo unde stăpânește păcatul, nu poate stăpâni Dumnezeu. Domnul Isus a venit din cer ca să nimicească stăpânirea împărăția păcatului și a morții și să aducă stăpânirea împărăția lui Dumnezeu, împărăția vieții, a luminii și a fericirii. Mântuit înseamnă om intrat în împărăția lui Dumnezeu, adică smuls de substăpânirea păcatului și trecut substăpânirea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ia pe nimeni cu forța substăpânirea sau în împărăția sa, ci numai cei care doresc lucrul acesta. Și dacă cineva vrea cu adevărat, atunci trebuie să îndeplinească o condiție, și anume să se lepede de sine și de tot ce are. Dacă nu îndeplinește această condiție, Dumnezeu nu-l ia în împărăția sa. El, marele stăpân, nu poate să stăpânească, acolo unde mai este un alt stăpân. Cine a văzut vreodată în împărățiile lumii doi împărați pe același tron? Numai cine lasă tot, primește tot. Cine lasă cele de pe pământ, le primește pe cele din cer. A intra în împărăția lui Dumnezeu înseamnă a intra în tot ce are Dumnezeu în moștenirea lui Dumnezeu. Isus deci, le-a zis ca a răspuns la întrebarea lui Petru. Adevărat vă spun că nu este nimeni care să-și fi lăsat, casa sau nevasta sau frații sau părinții sau copiii pentru împărăția lui Dumnezeu. Lucrurile trebuie luate aici și în înțeles duhovnicesc. Întoarcerea la Dumnezeu înseamnă o nouă naștere, un început nou al vieții, iar cele vechi, toate, absolut toate, trebuie lăsate. Cele vechi s-au dus, spune cuvântul la 2 Corinteni 5 cu 17. Iar în Efesen 5, cu 31 scrie, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Nu putem să ne contopim cu adevărat cu Domnul Isus să fim un singur Duh cu El, dacă n-am lăsat totul. De aceea nu putem intra în unitatea reală a trupului lui Hristos și nu înțelegem felul lui de a fi, dacă nu ne lăsăm de toate. da Totul atârnă de lepădare a valorilor vechi ca să primim adevăratele valori. Condiția unității este aceasta. Să-l lași ca să te poți lipi. Nu poți face priză cu Dumnezeu și Biserica Lui, adică toți credincioșii, dacă nu ești liber, curățit de toate. Cuvântul Lui Dumnezeu este adevărul. Ascultând acest cuvânt și supunându-te Lui, ajungem la ținta pusă nouă de Dumnezeu care este... Unitatea cu El și cu toți copiii Lui. Sfântul îngură de Aur zice așa, De vei disprețui tot ceea ce e lumesc, vei fi mai prețios decât întreaga lume. Împărăția Lui Dumnezeu pentru tine, dragul meu, începe în clipa predării tale 100% în brațele Lui Dumnezeu, când te-ai părăsit pe tine și l-ai luat pe El ca stăpân și Domn al vieții tale de zi cu zi. În continuare, avem versetul 30 al cărui înțeles pentru a fi cuprins mai bine, cere să citim împreună cu el și versetul 29. Citim așa dar versetul 29 încă o dată. Adevărat vă spun că nu este nimeni care să-și fi lăsat casa sau nevasta sau frații sau părinții sau copiii pentru împărăția lui Dumnezeu, iar în versetul se spune și să nu primească mult mai mult în veacul de acum, iar în veacul viitor viața veșnică. Când este vorba de răsplată, Dumnezeu dă nespus mai mult decât a promis. Când este vorba de pedeapsă, dă mult mai puțin decât a stabilit în dreptatea sa. Răsplata este fără măsură, pe când pedepsa este cu măsură și nici nu atinge măsură. Luther spune așa: Noi ne rugăm lui Dumnezeu pentru argint, dar El ne dă aur în locul lui. Acesta e Dumnezeul nostru. Dacă pentru el și pentru lucrarea lui noi lăsăm cele ce țin de viața trecătoare, el nu rămâne dator, ci ne dă mult mai mult pentru timpul prezent, iar în viitor, în condiții cu totul deosebite, ne dă viața veșnică, plină de taine și surprize, plină de lumină și fericire. Cuvintele acestea sunt pentru fiii credinței. Tot ce ne-a pregătit nouă Dumnezeu, pentru vremea de acum și pentru veșnicie, primim prin Fiul Său, Domnul Isus Hristos. Orice har, prin El coboară la noi. De fapt, El este totul nostru. Dacă Dumnezeu când promite ceva, dă cu mult mai mult decât a promis, oare noi copiii Lui nu trebuie să-i semănăm? Nu trebuie să facem și noi la fel cu frații și semenii noștri? Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți, ni se spune la Efeseni 5 cu Pentru noi, Dumnezeu a dat ce a avut mai scump pe Domnul Iisus. Să dăm și noi ce avem mai bun pentru frații noștri ca să se cu el. În continuare, Evanghelistul Luca ne, urma, ne istorisește următoarele în versetul 31 de la Luca 18. Iisus a luat cu sine pe cei 12 și le-a zis, Iată că ne suim la Ierusalim și tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul omului se va împlini. Iată-l pe Domnul Iisus din nou pe drumul către Ierusalim. Împreună cu el a luat și pe cei 12 ucenici care îi cei mai de aproape pe acest pământ timp de 3 ani și jumătate. Merge fără șovăială spre priveriștea grozavă a bagiocurii, a osândei și a răstignirii care era aproape. Dorind ca ucenicii lui să-l înțeleagă, el le spune din nou că va fi bagiocorit. Și după ce el vorbate, va fi omorât, dar a treia zi va învia. Ucenicii însă nu pricepeau ce le spunea el. Sunt puține priveriști în Evanghelie, atât de izbitoare ca aceasta, în care Domnul Isus merge spre moarte, pășind singur, în timp ce, în dărătul lui, ucenicii plini de teamă nu îndrăzneau să-l tulbure din gândirea lui. Ei nu pricepeau. Dar își dădeau seama că se petrece ceva de o adâncă seriozitate, căci el tocmai pentru aceasta a venit în lume ca să moară. Și cu toate că moartea lui nu era ușoară, totuși și-a îndreptat hotărât fața spre suferință, mânat de supunerea față de voia lui Dumnezeu și de iubire față de păcătoșii pierduți. Crucea este singura cale de mântuire pentru întreaga omenire. Abia după răstignirea și învierea Domnului lor, ucenicii au recunoscut în cruce Harul lui Dumnezeu și de aici înainte l-au vestit cu tot focul inimilor pe cel răstignit. Așadar, versetul ne prezintă următoarele. Isus a luat cu sine pe cei 12 și le-a zis, Iată că ne suim la Ierusalim și tot ce este scris prin proroci despre Fiul omului se va împlini. Vrem să subliniem aici un lucru. Nesuim la Ierusalim. Iată marele adevăr că Isus este una cu ai săi, că el capul și el trupul alcătuiesc împreună un Hristos întreg și că drumul pe care merge capul, adică crucea, este drumul pe care trebuie să meargă și trupul. Nu este alt drum pentru mântuirea omenirii din robia păcatului și a morții decât crucea, jertfa răscumpărătoare. Tot ce a fost scris prin proroci, spune Domnul Isus, despre fiul omului se va împlini. Domnul Isus avea în față limpede tabloul suferințelor și morții lui și mergea hotărât spre împlinirea a tot ce vedea. De ce făcea el acest lucru? Din supunere față de voia lui Dumnezeu, și din dragoste pentru păcătoși, ca să fie mântuiți, așa cum s-a spus și mai sus. Da, puterea care îl împinge pe Domnul sus spre cruce, este iubirea. Iubire față de Tatăl Ceresc, care l-a trimis, și iubire față de oameni, ca să-i ridice din valea păcatului și a morții. Nu orice suferință este cruce, ci numai aceea care are în vedere răscumpărarea robilor păcatului și a morții. În măsura în care noi, credincioșii Domnului Isus, ne facem una cu crucea Lui, crucea noastră este adevărată și slujește aceluia scop măreț, mântuirea oamenilor. În versetul 32, Domnul Isus le spune celor 12 care îl urmau, în continuare: Căci va fi dat în mâna neamurilor, el vor bagiocori, el vor ocărâ, el vor scuipa. Domnul Iisus mergea conștient la moarte. El știa câte zile și câte ceasuri ar mai avea de trăit în trupul său de carne și cu toate acestea era liniștit și de plin încrezător în Dumnezeu Tatăl. Pacea și seninătatea lui nu l-au părăsit niciodată pe Mântuitorul nostru. Adevărata umblare pe drumul crucii este umblarea liniștită și încrezătoare în Dumnezeu ori care ar fi împrejurările. Numai atunci binecuvântările cerului se revarsă din plin peste cer credincios, numai atunci biruința și roada încununează viața, când nu murmură pe drumul crucii. Împotrivirea pe care tu, copila lui Dumnezeu, o întâlnești în lume, devine o cruce reală și adevărată când ea te afunde mai adânc în părtășia cu Domnul tău și în biruința unității duhovnicești cu El. Departe de mine gândul să mă laud cu altceva, spune apostolul Pavel, decât cu crucea Domnului Isus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Domnul Isus, deci continuă și spune ucenicilor că toate cele scrise cu privire la fiul omului se vor îndeplini și anume, că își va fi dat în mâna nemurilor, El va jocori, El vor ochri, îl vor scuipa. Pe aici trebuie să treacă drumul crucii Domnului Sus, pe aici trebuie să treacă drumul Crucii oricărui urmaș al său al oricărui creștin adevărat. Câtă vreme ține veacul acesta, drumul crucii nu se schimbă, iar veacul acesta ține până la venirea Domnului Iisus pe norii cerului ca să-și ridice biserica sa. Da, Cristosul întreg capul și trupul trebuie să fie dat în mâinile neamurilor și acestea vor băcori. Și când se spune Hristos. Nu înseamnă numai o simplă persoană, ci un anumit fel de a fi, o gândire și trăire deosebită de felul lumii de a fi. Domnul Iisus a adus din cer un fel nou de a fi, o viață nouă, cu noi legături între oameni, întemeiate nu pe egoism și părtinire, nu pe silnicie și păcat, nu pe minciune și ură. El este dincolo de clasele sociale. Și urmașii lui sunt ca el în duhul lor, chiar dacă trupește aparțin unui neam, unei grupări religioase sau unei clase sociale. Prin faptul că trăiești altfel, gândești altfel și lucrezi altfel decât lumea de lângă tine, de aceea te urăște ea și vrea să scape de tine urmașile a lui Hristos. Crucea pe care o porți a venit în viața ta odată cu Hristos. Fii fericit că te asemeni cu El. Vorbind despre suferințele Lui în continuare, Domnul Isus spune la versetul 33. Și după ce îl vor bate cu ele, îl vor omorâ. Dar a treia zi va învia. Moartea a fost capătul crucii Domnului Isus. Însă până ajuns aici, el a trebuit să îndure chinuri grele. Numai crucea care este dusă cu răbdare până la capăt, este urmată de binecuvântarea lui Dumnezeu de cununa slavei veșnice. Nu poți să ajungi la înviere dacă nu mori mai întâi. Cine moare bine, înviază bine. Și cine înviază bine, aduce multă roadă. Domnul Iisus spune la Ioan 12, 24. Dacă greuntele de greu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă. Ținta din urma planului lui Dumnezeu este viața, nu moartea. Este lumina, nu întunericul. Este fericirea, nu mizeria. Adevărul acesta trebuie să fie limpede. Nu crucea, ci slava este ținta lui Dumnezeu. Dar dacă el așează crucea întâi, este pentru ca să ne facă fericirea mai mare și mai strălucitoare. Cu acest gând minunat, cu această dorință și urare pentru fiecare din ascultătorii noștri, anunțăm, iubiți ascultători, încheierea programului le. 219 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții Ca Isus să în mea, în mea. Ca Isus să Tu ești aşkrea suflet în inima mea, vreau să fiu în inima mea, în inima mea. Doamne, vreau să fiu în inima mea. Inima mea, inima mea. Doamne, Mai în inima mea, în, în inima mea Doamne, vreau să fiu mai sfânt în inima mea